сказав старий біля свого будинку. Він навіть не подивився на Ярослава. «Коли тренування?» – спитав Ярослав байдужим тоном. Дворжак відповів не одразу. Відніс валізку, прикрашену яскравими готельними наліпками, до дверей повернувся, забрав сидіння портфель і, не дивлячись на Ярослава, буркнув. «Завтра о 12 тільки дивись. Ярослав захлопнув дверцята Фольксвагена і поїхав на головпоштамт замовляти розмову з Кемеровим. Сказання 9. Що містить у собі інформацію про мандрівку Держаблем на південь України, даючи одночасно об'єктивний опис різних важливих подій 1643 року. Серед яких варто хоча б згадати літературний авторів диспут з Юсуфом Пошею, капітаном Невільничої галери. Все почалося від того, як звернувся до мене директор археологічного інституту з проханням виїхати негайно в район Херсонеса де знайдено було велику мармурову плиту з викарбованим на ній давньогрецьким написом, в якому згадувалось наше місто Яропіль. Зміст напису був такий таємничий і сенсаційний, що потрібна була консультація історика, добре обізнаного з різними, часто густо суперечливими джерелами, в яких мовилося про заснування Ярополя. Я охоче пристав на таку пропозицію, тим паче, що мав я на гадці трохи відпочити в Криму після зимової хвороби, бо тамтешній клімат живлючий для мого підупалого здоров'я. Отож, давши телеграму директорові археологічного інституту, став я лаштуватися у дорогу та запросив небожа свого Ярослава Гамалію супроводити мене у подорожі. Ярослав, він давно вже полишив бокс і став лікарем, радо погодився. Ми вирішили полетіти до Криму на чотиримісному дирижаблі типу комета, бо немає, як на мене, нічого ліпшого за мандрівку саме на цьому виді літальних апаратів. Маленький атомний реактор надійно забезпечував нас необхідною енергією. Зручні салони робили подорож приємною, наявність бібліотеки на борту давала змогу працювати в дорозі, а невелика порівняно швидкість та незначна висота польоту дозволяли милуватися краєвидами весняної землі. Вранці, 4 травня, дирижабль наш повільно піднявся з мого подвір'я, і ми пішли на прощальне коло над Ярополем. З висоти 400 метрів патріархально і неквапливо розгортало свої сторінки місто, наче хтось недбало жбурнув жменю старих кам'яниць на прибогучанські пагорби. Лише новочасні хмарочоси у центрі Єрополя вишукувались, мов, пласкі алюмінієві запальнички. По різних кінцях міста позасвічувались маленькі сонця, Бані старих церков криті тонкими пластівцями золота, похмурий мур фортеці Потоцького малював літеру О, таємничий, на розшифрований до часу моєї подорожі, криптонім, звернений колись до птахів і хмар. Стояла найкраща година в житті землі. Смуги теплого повітря доносили до нас пахощі заплавних лук, що зеленими, звохченими раменами горнулися до рік. По тихих заводях повзли повільно селянські дубки, навантажені свіжо скошеною травою. Власники човнів, не кваплячись, вигрібали єдиним своїм веслом, від чого по воді бігли концентричні кола, мовби викувані небесними ковалями зі срібла. Земля поверталася під нами у відтінках синьої і млистої барви, що сповнила видно круг. Цю землю наче хтось сконструював зі строкатих геометричних елементів, з яких будується просторовий світ – з квадратів, прямокутників, елептичних площин, міцно припасованих одне до одного шляхами та темними кордонами лісосмуг. Та не було креслярської одноманітності у цій картині, бо крізь усі штучні структури проглядали споконвічні форми землі, визначені Бігом сонця та вітру, Плином води та часу. Наш повітряний діліжанс Вільно ширяв над степом. Десь вдалині залишилися Великі промислові комплекси, Вогняні задимлені острови, Звідки вітер приносив гіркий Сірчаний присмак димів Металургійних комбінатів. Ми повернулися до салону. Ярослав почав був Поратися з обідом, а я пішов до пілотської кабіни, сів за штурвал, начепив навушники, визначив на карті наше місце знаходження. У навушниках лунала писклява скормовка морзянки, передавали щось нудне, що не мало з нашим рейсом нічого спільного, і я ввімкнув радіомаяк. Я дуже люблю керувати дирижаблим. Це дає ні з чим не зрівняне відчуття свободи і...